ufu a voz que perda o pulso sou Agora vamos a ponernos en contacto con Miriam unha componente máis do equipo de sempre en Galicia, que hoxe está a outro lado do fío telefónico, porque non se pude chegar aquí, pero que vai a darnos unha noticia, vai, vai a confirmar o que xa tiñan preparado, xa nos veo a decir aquí no seu momento, algo con respecto ao entroido, e tamén quizáis con co, co esa celebración na Asociación Rosalía de Castro de Cornella. Moi boa tarde, Miriam. Boa tarde, Xulio Encantada de falar contigo De estar con vos na radio Vale eh, Nos agradecerche que, que, que estés aquí Dando comunicación e informando Os nosos con respecto A esa celebración do entroido que tendes previsto E tamén da festa do cocido, non? Efectivamente A ver, eh, beña, dine, Estamos xa preparadísimos Todos a preparación do entroido eh, Vamos a salir na rúa de Cornellá O primeiro, bueno No, no propio Entroido, o primeiro fin de semana de marzo eh, teremos, iremos tanto nos pasacalles como tocaremos pezas e eh, vamos a ter moitos galegos da lúa eh, ese día paseando por Cornellá. Vale, acompañados de instrumentos musicais, lóxicamente, non? Efectivamente, tenemos gaitas teremos a nosa percusión E, eh, eh, bueno, sobre todo, moita gana de pasalo ben Porque, eh, eh, eh, oi, son troído é eh, unha das fechas máis señaladas de Galicia E eh, con então, disfraces especiais, non? Ademais que xa estiveste despreparando, non? Efectivamente, comezamos ma Mañá comeza un pouco o lío Xa temos todo en mente, todo preparado, todo organizado Mañá comezamos a, a compoñelo Ensa Ensaios tamén, non? Ensa sí, bueno, ensayos como a siempre E de feito hoxe igualmente notas a voz un pouco tocada Porque ontem tuvemos a festa de pijamas Que foi todo un evento Sí, sí. Eh, que, que, nada, o, os, os nenos os rapaces, a... cara, os rapaces a disfrutar, a tirar, non bueno, en, sí, encantados, sí. muy ben. Pois felicitacións pola parte que che toca a porque tamén participas ti e tamén esa festa do cocido, non? Que tamén vai acompañada xeico entroido ou estas épocas, esta, esta, tamén vai acompañada do da gastronomía. Efectivamente, a primeiros de marzo vamos ter un cocido no, a, no local da nosa asociación por treinta y euros eh, cocido completo postre eh, eh, como, eh como ayer gusta gustatorgar algo escape con gotas que eh. eh, tuves también algo de, de discordia co tema pero bueno tú inclui yo eh, pienso que va a ser un día muy agradable para todos y que vamos a poder poner un poco en valor esa esa gastronomía de inverno que parece que todo de pulpo en eh, no todo de pulpo también tenemos marisco de interior. Vale, vale, o que importa ademais, que, que, ademais, por ese módico Precio de 23 euros todos os que 33, sea... 33 20... Con 3, 33 Vale, 3, 3, vale ben, ben, Bendito que uh, eh, Trabucábame A verdade é <susurra> que a cidade de, de, de Cornella um, Ten poucos sitios onde poder disfrutar de, de, de este grande evento, non? Efectivamente, sobre todo pois, eso, na, O fin no que é o local Inteiro para nós, podemos un pouco alborotar o que queiramos pasalo ben eh, e non se preocupar de molestar a ninguén nin, nin facer estilio na casa que para facer unha pota de carne boa hai que ter paciencia Bueno eh, eh, Cando viñeche tamén nos falaxe de que tiña desprevisto unha festa de, de primavera tamén tiña desprevisto a... a a festa a gran festa da muller o o día no mes de marzo que é precisamente que vos organizades que organiza sempre a asociación Rosalía de Castro cada ano nun lugar xunto co concello de de pois pues, este ano unha conferencia dedicada a muller e a música non Efectivamente o, día, o último fin de semana de marzo teremos connos a Clara Eh, darános a, a conferencia de A Muller na Música en Na Vida uh -huh. e eh, nada, agarrándole con moitas ganas porque, sen dúvida, é unha data especial para o centros. sempre é un evento que preparamos con moita ilusión temos eh, pues a, a, a membros da xunta non? tamén no que o consell da dona de, de Cornellá, entonces é un dos eventos que preparamos con, con moito, moito cariño e eh, eh... Que, ademais, hai que poñer en valor non somente esa celebración, senón tamén a aportación das máis, das, das, das persoas maiores, eh, das mulleres, eh, eh, dos socios en sí que, que participan aportando, pues, eses... Eh, esa merenda, eses doces... Eso, esas... Efectivamente, es, o rematar o es acto es... en sí de, de bueno, da conferencia de pasar un ratiño xuntos, eh, Pois pues vamos, paso á merenda que que como comentaba se pues, tamén preparado un pouco cada unha a súa casa eh hai concurso de leite frita, concurso de filloas eh e concurso de cañas. A verdade é que temos moita sorte de de, de, pues, de este... a xente maior, non eu penso, penso en leite frita ben me a mente a cara de de Inés, a, prim a primeira generación de Ineses eh que sempre nos agasalla con con doce Claro que sí. Bueno, 12 sepetiscos, que también hay tortillas de varias sí, sí, clases, sí, sí. que hay empanadas de varias clases, que también hay... Bueno, de verdad, un, una aportación que, que, que los socios facilitan desinteresadamente, además acompañado de vino que ponga propia asociación. Así o... así es. Así es. Viño e outros refrescos, non? Que por eso, sempre que se celebra esta festa, sempre hai moitísima afluencia de persoas. O mesmo debería haber para outros actos culturais, como, por exemplo, ó, ó, alguna presentación de libro e outras cousas así, que parece que xa, xa os socios parece que se recuén un pouco, pero nesa ocasión sí. aparecen todos, non? O, o ser tan festivo e tan gratuito, pois... Eh... Sí, a verdade é que ademais é un dos actos que, que dentro do Ayuntamiento a xente que ven dentro do Concello sempre quedan cantadas sempre diguin, Había tempo que non comía eu estas cosas que hacéis vosotros caseras claro, Entonces... claro, claro. Bueno, pois, eh, un pequeno tempo para poder falar aquí na radio, pero suficiente como para dar información. Querida... Que, que e vémonos le... a semana que ven. Querida Julio. Miriam, desexamos que veñas pronto e que se veis acompañada e queremos gravar aquí nos estudios, gravaremos que que temos uh, suficiente... A semana que ven teremos sorpresinha. Vale. Boa tarde. Bueno, non digo máis. Moitísimas grazas, unha aperta. Grazas, unha aperta, Xilio, logo, unha aperta a toda logo, a audiencia música para despedir a Miriam y continuamos ahí vamos ahí tenemososo técnico ten preparado seguro que que volvemos rápidamente a Galicia vamos a la